А всі вже на горі. «Так, я гівно перспективне», – Андрій погладив себе по животі. «Пишаюся, пані». «А з Катою що будемо робити?» «Ну, поки нічого, а потім підберемо щось гідне». «Вона страждає через бідність з тобою, я дізнавалась». Настя дивилась на Андрія невинними голубими очима. «А зі мною?» «Бідності ти не боїшся? Я допоможу, а потім буду пишатись. Ти мені будеш вдячний. А до като я вже ревнувати не вмію». Андрію стало легко. Легко, сито і спокійно. Він втомився знаходити пухлини на місці нібито затягнутої вже виразки. Подвійне дно – лякало і гнітило його. Він виявився безпомічним перед таємницями. З Настею секретів не було. Була тільки Катя в проміжку і Марк, який не прийшов ночувати. Йому просто соромно, констатувала Настя. Розмови про перспективи не закінчилися сексом. Їм і так було добре. Добре було вдихати аромат дорогих парфумів, який не хвилював і не збуджував. Добре було дивитись на вогонь свічок, який нервово здригався. Добре мовчати і думати, не натикаючись своїми думками на чужі. Добре. Того вечора Катя зустріла його, нервово затягуючись сигаретою. Андрій був ображений на неї, за бідність. Удар Насті виявився не сильним, але влучним. Дівчина подарувала чоловікові найдорожче, що в неї є. А він? Скальпель, тампон, ножиці. Зашивайте. «Про що ти думаєш?» – запитала дружина. «У нас відкривають відділення ендоскопії. Без тебе?» – здивувалась вона. «Чому? Зі мною?» «Тільки це повинні вміти всі хірурги, а в нас вибрані». «За державу прикро», – підділа вона. «Може, відправити тебе відпочивати?» Хотілось бути щедрим. «Дуже хотілося». «У село?» – Катя дивилась твердо, не кліпаючи. Він пригорнув її до себе. Це були лише тіла, які належали одне одному по праву печатки у паспорті. Душа Андрія освоїлась у клініці – школа лікарської етики від баби Мані. Тепер у нього ще було добре поряд з Настею. Через два місяці він поїхав на Тернопільщину в печери. Це було майже безкоштовне задоволення. 24 доби він жив без їжі, сонця, людей, дзвінків, новин, хвороб, крові, причин, дощів, собак, диванів, жінок, злягань, мрій, транспорту, планів, без всього. Це було майже досконала самотність, голодування за брегом, який все ж не став безсмертним. Його гахнуло по голові дошкою. У печері не було моря. Андрій посміхався і слухав, як стукотить його серце. Єдиний настроєний звук. Він занурювався в себе. Медитації давались легко. Він лікувався від митушні і безсилля. Він відпочивав від мук кохання. Сидячи в печері, він розумів мову птахів і тварин, а на сонці мова забувалась. Дух укріплявся і тягнув за собою плоть. У темряві мускулатура нарощувалась краще. Андрій легко міг стати вбивцею, а став лікарем. Пластика психіки. Він зізнався като в коханні, коли вона лежала в лікарні з апендицитом, на кенікулах у зимку. Їй було 16.